Bosgarren unitatea, A Atala, Gernikako azoka. Urriko azken asteleenekoa da Gernikako lumon egiten diren azoka guztietatik garrantzitsuena. Urtero milaka elkartzen dira bertan jai girobikainaz gozatzeko. Udalerri osoan jaia jaun eta jabe izaten da eta 900 postu inguru jartzen dituzte herriko kale nagusietan. Eguneko ekintzen artean Gazta chapelketa nabarmendzen da. Basarritarrek goizean goiz salkatzen dute generoa, eta ostean produktuok jendaurrean erakutsi eta asaldu egiten dituzte. Egun osoan zehar, bizkaiko udalerrira bertaratzen direnek, eskulanak egiteko prozesua eta nekazaritzako makinen erakusketa ikusia izango dute. Bertxolariek eta kale girotuko dute eguna. Egitaraguaren barruan, arratsaldean, kirolek italdiak ere aurkiditzakegu, stapunta, pala, Erremonte eta eskupilota partidak eta herri kirolen erakustaldiak. Hiz gutxitan esan da, dibertsioa eta jaia dira egun horretako protagonista nagusiak.